Du lytter til Radio 247. Velkommen til Politiradio med Dan Bjergård, Rikki Foss og Marie-Louise Toxvi. Vores gode kollega Anders Kjærhulf, der laver aflyttet her på kanalen, han, han sendte mig et billede af et klistermærke, han har spottet flere steder i København, blandt andet i nærheden af en skole og i sådan et gå i område i Øh, Rikke, jeg, jeg sendte billede videre til dig, for jeg tænkte, du kunne oversætte. Det er sådan en reklame-klistermærke øh, i virkeligheden. Ikke? Byens bedste flæk og Emma, Emma. Øhm, og det, det koster så henholdsvis 800 og 300 kroner. Øhm, vi tager mod XMR og BTC. Hvad er det her, Rikke? Øh, flæk, det er Korin, øh, hvor det ikke er kottet op. Det er Irene Sten. Øh, og der har en renhed på 50 plus procent. Er, er det noget godt? Det er rigtig stærkt. Det er stærke varer. Okay. Og Emma? Emma, det er MDMA, det er øh, ja, det er egentlig ekstasis, som bare er i polverform. Ja, det er sådan en ekstasis lignende ja. præparat. Det har vi forsket engang, ikke, Dan Bjergård? Det har vi. Øhm, så, så er der en, er de her betalingsmetoder XMR og BT. Se, hvad er det? Jamen, jeg vil faktisk ønske, at kunne svare på det. Det er sådan øh, kryptovaluta. Altså sådan en... Øh, altså bitcoin? Ja, BTC, det er bitcoin, og XMR, det er en anden lignende kryptovaluta. Okay, og så står der en viker og så, så en adresse, eller hvad, hvad er det? Vikker, det er en... Øh, jamen altså, det var engang en lukket side, hvor kriminelle simpelthen kan skrive mere eller mindre alt, hvad de vil, fordi den, bliver, altså, den er krypteret, som de kalder det for. Så det, du skriver derinde, når hvis jeg vil så for eksempel sender en besked... Til dig for eksempel, lad os sige, at du havde Vika, og jeg sender den til dig, så når du har læst den, så bliver beskeden slettet helt ud af systemet med det samme. Okay, så det, det er bare en anden kommunikationsform ja. end, end uh, WhatsApp eller ja. Messenger? Eller... Egentlig det er det bare et sted, hvor, man, hvor mange kriminelle de har fået billeder sig selv ind, at det er ikke et sted, politiet kan komme ind, det er ikke et sted, politiet er mulighed for at kigge, og øh, mange rundt og, og tror, at man kan skrive, hvad man vil derinde. Dan Bjergaard, hvis man, hvis man reklamerer med at sælge ulovlige stoffer på den her måde, altså klistermærker sat op rundt omkring i, i København, og man forestiller sig andre steder også, er, er, er det ikke altså, forholdsvis nemt? for politiet at spore en så? Ja uh, yeah, nej, altså det er, jo, det er jo let at finde ud af, at der er nogen, der, der sælger det her, og det gør jo, at man sådan relativt let kan starte en, en efterforskning op, og, altså pådrage sig politiets opmærksomhed, men man kan sige, at det er jo nogle ting, som i hvert fald er lidt mere besværligt for politiet at efterforske, altså det her med, at uh, hvis samtalerne foregår på en krypteret tjeneste, hvis pengeoverførslerne er på en, en kryptovaluta, Øhm, altså, det, der er jo mange steder der, hvor man i hvert fald gør det besværligt for politiet at, øh, ja, at opklare det her. Man kan så sige, hele den, altså der vil jo altid være en fysisk overlevering med, med stoffer. Det ligger jo lidt i... Øh... Jo, man skal jo også opbevare det et eller andet sted. At man skal vel have en eller anden form for varelæger. Ja, man kan sige, en, en anden ting, som, som de også er begyndt at gøre, som altså, også kan besværliggøre øh, politiets opklaringer det der, det er jo, at der er kommet de her delebilsordninger, så er der er faktisk mange af de her, øh, som vi kender som hvidebude og, og så videre, der kører rundt og leverer narko, som er begyndt at køre i, i de her delebiler. Og det er jo sådan, man kan sige, normalt vis, så er det jo ikke sådan noget, politiet har sikkert kigget så meget på, når der kører en eller anden øh, delebil rundt. Altså delebiler? Ja, altså der er de her, hvor man... Der er de her øh, ordninger, hvor man så, så kan man booke ind og, og bruge simpelthen hold på bestemte parkeringspladser, men der er vel også de der, hvor du nærmest med, med, med rejsekortet og sådan nogle elbiler, man kan køre rundt i. Jamen det er altså nogle... Ja. Øhm, og noget af det, jeg har hørt, det er, altså, at der skulle være sådan nogle af de her, der sælger stoffer, som, som bruger det her nærmest som sådan en, en taxacentral, altså hvor der sidder en person og står for, for salget, og han kan så sende de her øh, biler rundt, som de jo så ikke ejer, men som, kun, øh, som de kun har lavet for en, en kort bemærkning. Og så ligger de så og kører rundt i byen, og på et eller andet tidspunkt, jamen hvis de løber tør for stof, de kan sælge, hvis de så er modige nok, så kører de så hen til en eller anden lejlighed, og får en ny forsøgning, og så kan de så ligge og, og køre stoffer rundt i København på den måde. Er det en smart og moderne måde at reklamere for sit stofsal, Rikki, det her? Gjorde du også om... sådan noget? Nej, nej, nej, er du sindssyg. Øh, jeg ved ikke, om det er smart, det her. Jeg vil ikke kalde det for smart, jeg vil faktisk kalde det for, de det er dumt. Men det er en god forretning, altså ingen tvivl om det, fordi indtil de bliver taget. Jamen, så altså, der kan der nok nå så laver mange penge på det der. Hvis der er mange folk der ser det, der er jo forholdsvis mange mennesker her i Danmark der tager stoffer. Så på sådan en fredag aften, der, der har de nok godt gang i forretningen på Forstander. Ja. Du lytter til Politiradio på Radio 427. I er studiet Rikke Forstand Bjergård, jeg hedder Marie-Louise Toxvind. Øh, nyt fra denne uge, nu har vi talt om teledata og teledata og teledata og teledataskandale, men øh, øh, Rigsadvokaten, vil jeg sige, hvis jeg vil tale, øh, har nu meddelt, at øh, man nu igen kan bruge teledata som bevis i straffesager, både ved hovedforhandlinger, altså selve retssagen, og når det kommer til øh, vartex-fængslinger. Det har jo været stoppet øh, siden den 18. august, efter hele den her begyndende optravling af, at der er problemer øh, med politiets tildata, øhm, og, og det, vi har talt om det nogle gange, det har blandt andet ført til, at man har måttet løslade øh, mennesker, som har siddet i varetægtsfængslet, hvis bevismaterialet primært baserede sig på teledata. Er det ikke rigtig gengivet den? Jo, i korte træk. Ja, og nu, nu har man så undersøgt og redegjort osv., og, og er nået frem til, at... Øh, hvis man, hvis man bare gider være opmærksom på, på en stribe punkter, så øh, kan man øh, godt bruge teledata i straffesager øh, fremover. Og altså, en, af kritik, en af kritikpunkterne har jo været, at, at man hos politiet og dermed hos anklagemyndigheden blev klar over, at der var nogle usikkerheder øh, i teledata, øh, som, som kunne gøre det ja, ikke helt så... så Øh, sten sikkert som bevismateriale, som man ellers har opfattet det som. Og det gik der ligesom bare noget tid, før man fik kommunikeret videre til domstolene og til forsvarsadvokaterne. Men nu fremover, så skal man være særlig opmærksom på nogle forskellige punkter, og så mener Rigsadvokaten, så kan vi godt bruge det her. Politiet skal udvise særlig opmærksomhed ved gennemgangen, kontrollen og brugen af teledata i forhold til potentielle fejlkilder og usikkerheder. Dan Bjergaard, hvis man er en efterforsker, som sidder og graver ned i en eller anden narkosag med, med alt det her. Du har jo tidligere beskrevet, hvordan det her øh, datamateriale ser ud, dels den rå, øh, det råmateriale, der kommer fra teleselskaberne og det, der så er konverteret, så politifolk kan læse det. Altså, man, hvad betyder det her så, at man skal være opmærksom på potentielle fejlkilder og usikkerheder? Ja, det er jo et godt spørgsmål, fordi det er jo også noget af det, vi har hørt fra den her tele-dataskandale netop, at der var jo også nogen på det tidspunkt, der var opmærksom på det her, og kom og sagde, at der rent faktisk var nogle problemer, hvor der, der ikke blev lyttet til det. Så, øh, så ja, det er man jo som udgangspunkt altid, men der kan jo godt være nogle steder, hvor man måske ikke ved, at man skal kigge efter fejl. Altså det her med, efterforskere har jo sikkert ikke og kigget på de her rådata, øh, de, det er jo det, der, de man... har kun kigge på de konverterede data, så det kan også godt <laughs> være, der kommer en procedur, hvor man faktisk øh, kan holde de to ting op mod hinanden og se, om de stemmer overens. Der står i hvert fald som et af punkterne, altså de nye retningslinjer, er, at dokumentation af teledata i vidt omfang skal baseres på rådata. Det vil sige, en ekstra øh, arbejdsbyrde vel ude i politiet. hvis man først sidder og ser det materiale, som er blevet konverteret, så det er lidt lettere at læse for en almindelig efterforsker, men man så skal over og tjekke i rådata for at se... Om, om der er fejl, om der er problemer, for at man kan være sikker på, at det, man har siddet og udledt og gerne vil fremlægge i retten, er det rigtige. Jo, men at... den del er jo så ikke så besværlig, for der kan man sige, at der er jo et spørgsmål om antal datalinjer, så der vil jo være to tal, der bare skal stemme overens. Okay, så det tænker du ikke er... Nej, det, det må bare være lige til. Okay. Politiet skal ind straffesagen aflevers til Anklagemyndigheden, udarbejde en rapport, der blandt andet bør beskrive den kvalitetskontrol, der er foretaget vedrørende tildata i sagen, og om der er fejlkilder og usikkerhed i dag teledata, som vurderes sig at være særlig relevante i sagen. Det er bare lige en ekstra rapport, der skal skrives. Ja, og det lyder jo lidt mærkeligt, fordi hvis der er en anden, øh, altså særlig fejlkilde, så vil man vel i forvejen undersøge det, inden sagen noget frem til Anklagemyndigheden. Anklageren skal gennemgå kvalitetsrapporten, og blandt andet overveje behovet for supplerende efterforskningsskridt. Er, er, er det ikke sådan en rimelig almindelig procedur, hvis man fremsender sin efterforskning til Anklagemyndigheden, så er Anklagemyndighedens opgave at vurdere, er der bevismateriale nok her, eller skal der foretages yderligere efterforskning, før jeg går i retten med det? Det, det gør man altid. Det er vel... det, jo, og altså, det, det sker jo også, at der kommer en anklager tilbage med sagen og siger, at det her det er godt nok endnu, der skal et eller andet ekstra. Mm. supplerende bevisførelse for eksempel dokumentation af masseplaceringer at det vil sige, at man står ned i retten og, og viser et kort eller forklarer hvor hvor står de forskellige master afhøringer af efter forsker til analytiker og eller sagkyndige vidner skal overvejes i blandt andet de mere komplicerede sager. Ja og det gør man jo i forvejen i mange af de her sager. Ja, man kan sige i hvert fald ikke gamle dage, tror jeg, at det var forholdsvis nyt med, med at man br kunne bruge teledata og sidde og dokumentere, hvem havde ringet til hvem, hvornår. Så, så blev det faktisk tit præsenteret altså ved retsagerne som afhøringer. Altså, så sad der sådan et telemenneske inde i retten og skulle svare på, nu kan vi se, at der er et opkald fra det her nummer til det her nummer. Det var så og så længe. Hvad betyder det? Og så blev det ligesom afhørt frem, hvor i de senere år, der har man jo i højere grad Bare dokumenteret, altså bare læst op af tabellerne. Nu skal jeg så tilbage til at afhøre nogen om det. Og det er måske ikke så dumt? Ja, Der er det blevet anbefalet, at man så hurtigt som muligt øh, kommer i gang med at få berandet de sager, der har været udsat, fordi en, en stribe sager blev udsat på grund af de her problemer. Jeg synes, vi har hørt vældig meget på det seneste om, hvor travlt man også har i anklagemyndigheden og ved domstolen, og hvor svært det er at overholde alle de der frister, så man tænker, at vi går med en ny pokkelig møde. Ikke? Det kunne tyde på det. Og ekstra arbejde til politiet. Og det leder meget elegant til den næste, vi skal tale Du lytter til politiradio på Radio For når politiet nu har så travlt, så travlt, så travlt med så mange forskellige opgaver, og landet stander i vode, fordi der både bliver hugget fra jordbærboder og skudt i gaderne, kunne man så ikke finde nogle andre til at hjælpe politiet med noget af arbejdet? Benjamin Jerke Berke Olsen, velkommen. Tak. nyuddannet, kant jord fra Københavns Universitet. Ja. Du er her, fordi du har skrevet speciale og fået 12 for det, siger du. Mange tak. Øhm, som handler om lige præcis det. Om man må kunne dele lidt ud af det der magtmonopol, som politiet har i Danmark. Vi ved jo fra andre lande, at der er mere end et korps, der er ligesom påtager sig politiopgaver, så kan de hedde forskellige her forskellige ansvarsområder. Men i Danmark, der er det politiet, der laver politiarbejde. Ikke sandt? Ja, det kan man godt sige. Altså, Vi ser jo, politiet i senere år begyndt at overveje uh, andre måder at få ressourcer på. For eksempel uh, her i 2018, hvor man fik lavet kapitlet i Politiloven om forsvarsbistand til politiet. Det er noget, man ser på grænserne, blandt andet. Ja, og med at inddrager hjemmeværnet mere, at man begynder i hvert fald at kigge efter andre steder, hvor man kan hente ressourcer. Mm. Uh, og så er det ærligt mit speciale at kigge på er der mulighed for at ændre sikkerhedsbranchen noget mere. Men når jeg læser dit speciale, så ser det jo ud som om, at det gør man allerede. Ja, altså jeg har prøvet at få analyseret mig frem til, at der ligger nogle gråzoner i hvert fald, eller nogle steder, hvor man har set det skridt i Vi Jeg prøver lidt på at argumentere for, at det drejer sig om ressourceproblemer, at politiet ikke slår hårdere ned på nogle af de steder, hvor vi ser, at sikkerhedsbranchen blandt andet, kan man sige, tager sig nogle friheder, eller i hvert fald bare nogle opgaver, som relativt burde være politiets... Så, så hvis vi skruer en lille smule tilbage til det, jeg spurgte om indenligningsvis. Er det sådan i Danmark, at det alene er politiet, der laver politiarbejde? Jamen det er jeg siger, Det er et svært spørgsmål, ikke? Altså, øh, ja, det er mit arbejde. Ja. ja. Øhm, det <laughs> synes jeg ikke. Jeg synes, vi ser et steder, hvor der er andre aktører som overtager politiets opgaver. Simpelthen vil der opstå et vakuum, når politiet ikke har ressourcer til at varetage af de opgaver, eksempelvis nu kan man sige. I opgaven har jeg jo skrevet lidt om strøgvagterne, og jeg har skrevet lidt om, øh, om, om patrullevagterne, altså når Sikkerhedsbranchen patruljerer i, i private områder. Strøgvagterne, først dem er der måske mange, der kender fra, fra en tv-serie på Kanal 5. Ja. Øh, den den serie har du simpelthen set igennem og noteret derned, hvilke, hvad der er for episoder, hvordan de arbejder, de her strøgvagterne. Ja. Hvad når du frem til? Øh, at der er flere steder, hvor rent juridisk, så øh, overtræder de lovgivningen. Og, øh, og der er andre steder også, hvor man ser, at de i hvert fald arbejder i nogle gråzoner. Man overtræder lovgivningen. Hvad for eksempel? Øh, Rensning, ulovlige og ulovlige visiteringer. Altså der er, øh, lovgivningen, dikterer, at private øh, kun undtagelsesvis må lave det, der hedder en sikkerhedsvisitation. Det vil sige, at hvis du tilbageholder en person, så øh, må du gerne sikre dig, at han ikke har noget, han enten kan skade sig selv med eller kan skade dig med. Det virker i serien som om, at det foregår mere systematisk. Altså man hører bemærkningerne fra vagterne, hvor de angiver, at det er noget, de typisk gør. Der er, for eksempel, der er for eksempel en episode, hvor at en sikkerhedsvagt han nævner over politiet, at det er typisk, I finder noget lige den ene gang, hvor jeg ikke får klappet ham af, som han siger. Og det må man ikke. Og så er der det her med rentsagninger. Altså, du må gerne kigge i folks tasker, når du tilbageholder dem, hvis du har spurgt dem om lov først. Og der ser man også flere eksempler, hvor de rent set nærmest hiver og poser ned og handlerne på folk, og så bare begynder at gå dem igennem for 20 koster. Ikke? Og det er jo personer, der har stjålet. Men rent juridisk og rent teoretisk, så må man det ikke. Det, det må man ikke, hvis man ikke er politibetjent. Præcis. Hvad sker der så med dem? Jamen, der sker ikke noget. Øh, og det er jo det der hele betragtningen af, af strøvagterne som en slags privatpolitik det er, at de får lidt nogle udvidede beføjelser. Øh, man skal jo forestille sig, at, at sikkerhedsbranchen og vagterne så de har kun de samme beføjelser som andre borgere i landet. Så hvis man ser øh, det her program om strøvagterne, og så forestiller sig, at det var en almindelig borger, som gik op og gjorde de her ting, altså greb fat i en tyv og lærte ham i og trak ham om min baggård, og så ellers til politiet, så kan man godt se, at det måske ikke er helt hensigtsmæssigt. Det er måske ikke det, der har været hensigten med loven. Det der, du gennemgår jo, og det er ikke fordi, du skal høre sig det nu, for du har været til eksamen i specialet, <laughs> men du gennemgår jo lovgrundlaget for, for mange. Altså, der er mange forskellige love i virkeligheden, der regulerer, hvem må hvad, og hvad må politiet, og hvilke opgaver hører under hvad. Ja. Er det noget råd? Ja, det er det. Altså, vagtvirksomhedsloven, som regulerer vagternes virksomhed, det er noget at være råd. Det er i hvert fald en meget gammel lov. Den er tilbage fra 1986 af, og står stort set uændret hen siden da. Vagtvirksomhed, altså nu taler vi om strøjvagterne ja. Det er dem, der går på. Det, typisk står uden for, for forretninger i en god eller sådan noget, og, og skal hvad egentlig? Hvad, hvad er sådan deres umiddelbare opgave? Ja. Altså, deres opgave det er at varetage butikkens interesser, det vil typisk være at holde øje med, at der ikke bliver begået tyveri, og sikre sig, at, at hvis der er utryggelsesskabende personer, derinde, så kan de eskortere dem ud, hvis de vil det. Det, det. det skal vel også have sådan en, det tænker jeg da, når jeg ser dem, sådan en lidt præventiv effekt. Der står en stor bred mand i uniform her foran døren, så lad ja. lige være med at. Og det er også det hvor nogle af problematikkerne opstår, fordi de må ikke udøve deres erhverv på, på offentligt område. Og det vil sige på øh, selve strædet, altså når man går mellem butikkerne, der må de reelt ikke udøve deres vagtvirksomhed med mindre de har fået en særtilladelse fra politiet, og det er man meget tilbageholdende med at give. Synes du det er et problem? Ja, det synes jeg. Hvorfor? Fordi at det jo reelt set er det de gør. Altså når du ser strøjvagter som patruljerer op og ned af strædet, øh, og som går fra butik til butik, så udfylder de jo reelt set en politirolle. De går uniformeret, man kan sige, moden de taler på og agerer på. Øh, de udviser. leger lidt, de ja, er Hvordan Ved du, hvordan det altså, er kommet i stand? Hvem, er det, hvem be, altså, Fordi de patrullerer jo på strøget, men er det så de enkelte butikker, der betaler for dem? Det er sådan, jeg forstår det. Altså, det er butikkerne, der mest finansieres så det de, korpsede, så de har sådan en fælles pulje, hvor de siger, ja. nu betaler vi for de her, for de går op og ned af strøget? Ja, lige præcis. Og holder øje med butikkerne. Så altså, har de sådan nogle foranstaltninger, de kan bruge, de har som jeg forstår i hvert et nødnummer, de kan ringe til, hvis der opstår noget i butikken, som de skal tage sig af en, der er ved at stjæle, eller hvis de lægger mærke til noget uden for butikkerne. Også. Det ser man også eksempler på, at de går ud og griber ind, når der opstår urolighed uden for butikkerne. Så hvis nogen er ved at komme op og slås på strøget, For Fx ja, eller nogen, der støjer. Det ser man også flere gange, hvor de så beder folk om at gå, hvis de støjer uden for butikkerne. Det er jo ret heller ikke deres opgave. Er det er vel et er det ikke, ja, det, der er det, der er det Det er jo klassisk politiarbejde. Men ved, ved du, altså, er det noget, du har undersøgt, hvornår det her skred er sket? Fordi når, når du fortæller de her ting, så... Jeg tænker tilbage til alle de gange, jeg har været ude, dengang jeg var i politiet til butikstyve. Og, og altså, der synes jeg, det var helt klassisk, at de her øh, vagter, hvis de har taget nogen, jamen, så stod de netop og sagde, jamen, kan I ikke kigge i det er den der taske, som vi formoder, han har stjålet fra? Og så skulle vi jo så selvfølgelig sigte ham og visitere og kigge i tasker og lommer og så videre. Øh, altså... Så, så dengang siger du, en butiksdirektiv eller en vagt ville ikke have åbnet tasken det, eller det kigget for os? Det, det kan... Altså, det er jo... Var det man til jeg har politiet. oplevet det. Ja. men mindre, det var et eller andet helt åbenlyst, altså der stak en, uh, et eller andet op i lommen, hvor man kan sige, okay, så lige, se at, at er det jo faktisk også gerne det. Sige, det også. Kan sige, der kan jo også være det problem, at, uh, det, det bliver jo sådan lidt, lidt men man kan sige, at uh, når politiet kommer ud til sådan en så gør man jo faktisk det, at man beslaglægger de ting, som, der er blevet stjålet, og så skal man faktisk, hvis man går helt efter bogen, så skal man spørge tyven, øh, vil du modsatte, at vi der ville være der tilbage til, til forretningen? Fordi øh, der kan jo godt være en situation, hvor han rent faktisk ikke har stjålet, og det er noget, han har et andet sted fra, eller det er noget, han mener er, er, er, er, er hans eget. Ikke? Så... Ja, hvordan er det, hvis du så ikke tilbageleverer det, så mener, at det skal præsenteres for en dommer eller noget? Så kan få det indbragt for retten inden for 24 timer, ikke? og det virker jo lidt mærkeligt, hvis man står til en eller anden, der har stjålet en øh, citronmåne eller, eller andet nede i, øh, i superbrusen og siger, at han kan få ind indbragt den beslaglæggelse for ret inden for 24 timer. Men, men, men det er jo rent faktisk nogle regler, der skal overholdes. Ja. Øhm. Og så er der hele diskussion omkring nødvæve og hvor omfangsrig deres brug af nødvæve egentlig er. ikke. Altså hele det her med magtanvendelsesdelen. Øh, jeg har argumenteret for det her med, at det er systematisk magtanvendelse, når du ser dem dagligt tilbageholde folk og bruge nødvæve og bruge civileanholdelse øh, og de paragrafer, at det så virker ude i nødbestemning som mere, det er der oprindeligt. Hvad er der tale om nødvæve, hvis du lægger folk i håndhjern, ikke? Jamen, det er jo det, de mener. ikke? De mener at det er en del af deres som altså med en civil anholdelse og, og i nødvæv, for at undgå, at personen enten skader dem eller skader sig selv. Men er det, så, er det også i situationer, hvor personen følger stille og roligt med? Er det bare sådan en ren procedur, de gør det, eller er Nej, det, det folk, er det der er oprevet? det er det ikke. Altså, det er typisk folk, der oprevet eller modsætter sig. Man kan sige, øh, min personlige holdning til det er, at de helt klart mangler nogle, nogle faglige kvaliteter, når det kommer til konflikthåndtering. Og håndtering af de svære og når de støder på dem, altså psykisk syge mennesker osv. Det... Hvis, hvis vi lige lader strøvagterne hvile et øjeblik, så, så er du faktisk inde på flere andre grupper, som også laver noget, der kunne ligne politiarbejde, eller, og i hvert fald arbejder med en eller anden grad af magtanvendelse osv. andre steder ja. i samfundet. Ja. For eksempel? Jamen, øh, vi har psykiatrivagterne, øh, og der er et, et klassisk eksempel, hvor det faktisk er lovligt, de gør det, det er på sikringens Øhm, der har man nogle af de farligste indsatte i landet Altså det, Jeg mener at det er så fjerdelige af dem der faktisk er indsat på det der hedder et farlighedsdekret Det vil sige at de har været på en, en psykiatrisk afdeling Og så har man vurderet simpelthen at de er så farlige At de skal indlægges et sted hvor forholdene er, er Bedre til at kunne håndtere den type mennesker ikke? Fordi de kan være farlige for dem Præcis. Der skal passe på dem eller behandle Præcis. dem Og der, der gennemgår ja. vagterne en speciel uddannelse For at simpelthen kunne få lov til at være der og det er på baggrund af, at de har særlige krav om en sikkerhedsnormering. Man skal have et antal mænd på sikringenslægelse. Og det er de simpelthen ikke kunne finde sundhedsuddannet personal nok til. Så det, man har gjort i stedet for, det er, at man har hyret et, et, et vagtfirma til at komme med den, det antal mænd, som man skal bruge for at kunne opretholde sin sikkerhedsnormering. Og det har været en stor succes. Alt hvad jeg har kunne finde af tilsynsrapporter derfra, der bliver det til at det er en rigtig stor succes, at man har sikkerhedsvagten til at komme og hjælp. Sådan så det ikke er socio- og læger, der skal lave den Præcis. del af arbejdet. Men de vil så typisk komme ind som det, man kalder anden eller tredje mand, og det, der er altid en sundhedsuddannet øh, personale med, som så sørger for, at, at alt foregår, som det skal, og de vil typisk kunne assistere i sådan noget, som forskellige typer fixering. Altså at holde folk fast? Ja, er præcis, men det, er så, det kan gradbøjes ikke. Når man er på sikring i slagelse, så er der nogle bestemte typer fixeringer, man ikke bruger andre steder men, men du siger, de har så fået en speciel uddannelse i at have at gøre med psykiatriske patienter, som kan være farlige. Ja. Men generelt, altså fordi det der med vagt, det, jeg synes det er sådan et tåget begreb. Ja. Fordi der er de der som går rundt i, med en eller anden form for uniform på, eller og så er der butiksdetektiverne. Ja. Og så er der dørmændene, som jo også laver en eller anden form for vagtarbejde. Er sådan. Så er der også nogen, der kører rundt i, i, i industriekvarterer, eller sådan noget, det, det der hedder Securitas Vagt, der er i gamle dage, det ved jeg, om det stadig hedder. Ja. Og, og nogen med hund, og sådan noget. Ja. Har de den samme uddannelse alle altså? sammen? Nej, det har de ikke, de er heller ikke alle sammen underlagt vagtvirksomhedsloven, det er jo lidt det, der er en af problematikkerne, også noget af det, man kan sige, sikkerhedsbranchen har slået hårdt ned på det her med, at der er så mange, der er undtaget for lovgivningen af, som rigtig burde være omfattet. Og det er for eksempel, der, men, de er underlagt i stedet for. Og så bliver det rigtig mudret lige pludselig at forklare, fordi hvis du har en vagt, som er ansat af, lad os sige, en, en restauration eller ansat af en butik direkte, så har han ikke underlagt lovgivningen. Men ansætter butikken en vagtvirksomhed, som har vagten ansat, så er han underlagt, og så skal han igennem associationskravene og de økonomiske krav og vandelskrav osv., der måtte være, ikke? Og man kan sige, at dørmandsuddannelsen kræver mindre, end vagtuddannelsen gør. Hvor lang er en vagtuddannelse? Den er cirka fire uger, og dørmandsuddannelsen er cirka otte dage. Og hvis vi så går helt ned og kigger på kontrollørerne, som er med til de store sportsbegivenheder, som står i Orange Veste, hvor der også er vagt på, det er et weekendkursus, typisk. Og en politibetjent skal jo kunne meget andet end at holde vagt. Hvor meget fylder den her del af arbejdet på uddannelsen, Dan Bjergaard? Nu det er det længe siden, du har gået der. Altså, hvilken, hvilken del ting Jamen, du? så nogle opgaver, som de her sikkerhedstyper laver. Det er jo ikke noget, som man har sådan... Øh, et særligt vagtkursus. Et, et særligt, der, der er ikke lige sådan en uh, særlig 8 dags øh, vagtkursus. Det er, jo, det er jo en del af alt det andet, man, man lærer. Nå, men jeg, altså, det er bare er det svært. Hvad tænker du på magtanvendelsen, eller ja, hvad? men hvad er det, de skal lære? Altså, det, der, man kan sige, at der er jo noget... Det lyder på dig, som om du synes, det er en lidt lille uddannelse, de har. Det synes jeg, jeg også, børn. det synes jeg også. Altså, jeg har prøvet at kigge på forskellige kilder og se, hvad de synes, ikke? Politiforbundet afviser kategorisk et samarbejde med sikkerhedsbranchen som udgangspunkt. Sikkerhedsbranchen selv, altså brancheorganisationen, de kunne godt tænke sig en længere uddannelse, basisuddannelse, gerne omkring syv uger og vil egentlig gerne have, at vi kigger over mod vores nabolande, ser hvad Sverige for eksempel har gjort, som jo har inddelt øh, vagterne i tre forskellige typer, hvor du har de almindelige vagter, så har du det, de kalder ordningsvagter, som assisterer politiet i almindelige ordensopgaver, det vil sige, at de går på gader og stræder og kan hjælpe med at tilbageholde folk, og kan, du ved, øh, bede om ID på dem, hvis der er mistanke sådan om de er sådan begynder. Sådan et sted mellem øh, ja, vores præcis. støjvagter, vores parkeringsvagter præcis. og så sådan nogle na frivillige natteravn. Og så går det så helt op til det, der hedder skydsvagter, som bevogter med våben på nogle af de udsatte steder, ikke? Og dem har vi ikke. Dem har vi ikke. Vi har ikke noget. De må ikke have våben på sig. Altså det tætteste, vi kommer på, det er, at rigtig mange vagter, og især også rigtig mange dørmænd, er begyndt at bruge håndjern og bruge strips, som det hedder. Og det var egentlig også det, der var afsættet. for min opgave, det var, at jeg havde været i restaurationsbranchen i mange år, og jeg begyndte at se det her skred der skete med dømmen, der begyndte at bruge mere håndjern begyndte at bruge mere Strips, og kunne ikke rigtig forstå, hvordan det kunne det være lovligt. Så står... Det var sådan set det, der gjorde, at du fik et til at skrive om lige præcis det her. Øhm... Du nævner et sted i specialet, at politiet, og det virker som om det er sådan en ret generel betragtning ser sikkerhedsbranchen som en trussel mod egen eksistens. Ja, det er i hvert fald min er, er Det Er lidt hårdt trukket op, det vi vil kalde journalistisk en stramning? <laughs> jeg, jeg synes i hvert fald, at hvis jeg skal prøve at, at afdække grundlaget for, at man er så afvisende over for at samarbejde med sikkerhedsbranchen, så det er det eneste grundlag, jeg kan finde, som retfærdigt gør det. Måden, som man, som jeg siger, kategorisk afviser at samarbejde på. Fordi der er jo eksempler på, på gode og produktive samarbejder mellem politiet og sikkerhedsbranchen. Øh, der er for eksempel det her Vesterns samarbejde, som jeg, jeg har nævnt i min opgave også. Men du har ikke nævnt det her, så kan du ikke forklare det? Jo, det ja. øh, Det er tilbage fra 2010, der indgik man et non-profit samarbejde mellem rigspolitichefen og så direktøren for branchenorganisationen sikkerhedsbranchen. Og det skulle egentlig oprindeligt køre over to år øh, fra 12 til 14, og det blev så til tre år frem til starten af 2015. Og det var blandt andet, fordi der var så store kultur, kulturelle forskelle mellem politiet og sikkerhedsbranchen, og der var en masse barriere, der skulle brydes ned. Og så gjorde man egentlig det, man lavede. Hva, en, hvad skulle de lave sammen? Jamen, de, man havde en, en operativ del og en uddannelsesmæssig del, hvor man brugte vagternes øjne og ører. Simpelthen, når de kørte rundt og patruljerede eller var i storcentrene, så lavede man specielt indsatser mod trik 20, hvor de kunne gå og holde ekstra øje, eller når de Kørte rundt og i de her industrikvarterer, så kunne de se, hvis de så noget eller noget strafbart, så fik de faktisk to telefonnumre. Det ene, hvor de ligesom kunne melde ind, hvis der var mistænkelige forhold, og det andet til et akutnummer, hvis de så noget, der så var rent faktisk var strafbart. Altså, så, så, så tanken var, at man siger, vi at har, vi har en masse, som går og holder øje ja. øh, med forskellige uddannelser forskellige titler derude. Dem kan vi lige så godt samarbejde med og bruge til vores forlængede arme, ja, som, som vi kan øh, skubbe den fra. Det er lidt ligesom det der med kameraerne, ikke? Vi talte om det sidste uddannede, Bjergård at alle de private overvågningskameraer, der sidder altså på virksomheder og på politik, det er jo noget af det med, at man denne her nye tryghedspakke øh, vil i højere grad have adgang til fra politiets side. Det, det er noget, justitsministeren lige har foreslået. Ja. Så er det i virkeligheden lidt den samme manøvre at sige, ja. at vi kan lige godt bruge de her... Det er den samme idé, altså, hvor man simpelthen bruger øjne og øre for sikkerhedsbranchen og alle deres bagte rundt omkring i landet. Ikke? Og så har politiet så den anden vej også været og uddannet dem bedre i, hvad er det så, vi kigger efter, hvordan skal I gribe det andet? Hvis de er øh, første person på et gerningssted, fx hvordan sporesikrer man, hvordan afdækker man det gerningssted, den slags ting. Og hvad har resultatet været af det forsøg? Det har været rigtig positivt, og det har været nævnt positivt i flere retsudvalgsspørgsmål også. Politiet synes, altså, synes politiet også, det har været godt. Politiet synes også, det har været et positivt samarbejde, og øh, det sidste, jeg læste, var, at Svend Pabet havde nævnt, at man gerne ville prøve at udrulle det nationalt, men jeg har ikke kunne finde mere materiale om det. Nej, men Så har der jo også været et regeringsskifte. Så ved, ved vi jo ikke, hvad den nye justitsminister synes om det, men hvad har du nogen? idé om, hvad politiforbundet for eksempel synes om? Nej, det ved jeg faktisk ikke. Fordi at jeg læser, synes jeg i dit speciale, sådan en... Altså, som, at der nærmest er sådan en automatreaktion fra politiets side af bare at sige nej. Ja. Så hvis lige præcis det her forsøg har, haft en... altså, har virket godt for politiet, så er det vel ikke så altså, jeg har prøvet at finde forskellige kilder til det, men når jeg typisk læser noget fra politiforbundet, så er det, at politiets opgave er politiets... Og et glimrende eksempel er jo, at nu her har man tilbage rullet alle de her tiltag om øh, køreprøver osv., der skulle overdrages til, til færdselsstyrelsen. Det kommer ikke til at ske alligevel. Og der så man også politiforbundet nærmest fået at jublere over det. Det hørte til at hos politiet, der har det altid ligget godt. Det er vores opgave. Altså at politiet sørger for, at vi kan tage kørekort? Præcis, for kørekort osv. Men og man det... fjernede for eksempel det med passene. I gamle dage skulle man have sit pass hos politiet. Skal man ja. ikke mere? Jo. Ja, det er borgerservice Det borgerservice ja. Og, man har, og der jo. har jo også været en stor diskussion om transport af arstander, for eksempel. Altså, ja, kunne man lade nogle andre end politifolk ligge og køre på kryds og tværs af landet, når en skal fremstilles til retten og tilbage? Det er præcis, de to ting er rigtig, rigtig, rigtig interessante, fordi at, at hele grundlaget for det her kom, altså med arstanderne kommer på baggrund af flereårsaftalen fra 2016 til 19, Og der vil man gerne have politiet til at lave nogle udliciteringsanalyser, altså se på, kan vi inddrage andre aktører i vores opgaver. Så laver de ligesom deres egne udliciteringsanalyser. Og en del af det er, at man finder tre områder, hvor politiet kan spare ressourcer. Den ene af dem er standtransporterne, den anden af dem er alle de her opgaver til færdsestyrelsen, og den tredje det er så omkring deres facility management. er det? Det er alt, hvad der står for kantinedrift og kosterlager osv. Og men det er der vil ikke politifolk, der, der står og laver mad i kantinerne på politistationen? Nej, den bliver... ikke, ikke lige den del, med der er mange af de der praktiske opgaver, som der er på en, en politistation for eksempel, så der er der med at køre med koster og forskellige ting, som man godt kan forandre til. Okay. Ja. og der var sådan nogle årsværk, der kunne spares der, ikke? Så det er jo egentlig politiets man kan sige, egen udmelding, at man godt kan overdrage de her ting til færdselsstyrelsen for eksempel, og så kan man jo så undersøge, over, hvorfor det så bliver jublet, når det så bliver tilbage igen. Ikke? Men har der egentlig været nogle eksempler på noget, hvor det ikke er gået godt, altså hvor politiet har udliciteret nogle opgaver, og så har man sagt, at nah, det var måske ikke en så god idé? Ikke lige sådan umiddelbart værd at kunne finde. Altså det, der typisk har været, har mere været det, man kalder opgaveglidning, altså hvor man andre faggrupper overtager at tage administrative opgaver. Det blev særligt aktuelt i kølevandet på 2015, som jo var... Ved de fleste nok et særligt ressourcekrævende over for politiet. Der var terrorangreb, og der var en midlertidig grænsekontrol, som kostede en masse ressourcer. Og i kølvandet på det, der valgte man ligesom på den her flersaftale at sige, at nu skulle der til at lidt på nogle private aktører. Og så melder HK politister på banen med deres inspirationskatalog, hvor de nævner en, en lang række opgaver, de kan overtage via det, man kalder opgaveglidning. Og så kommer sikkerhedsbranchen så også, altså brancheorganisationen, med et udspil, hvor de så også kommer med deres bud på, hvilke opgaver de mener, at de kan tage. Og HK'erne har blandt andet puttet ind på ATK-vognene og paskontrollen og en masse andre ting, hvor man har lavet nogle opgaver, der over til dem siden. Men der har jo også været sådan en, en historisk set op-, op og nedjustering af, hvor mange HK'er, der bliver ansat i politiet. Ja. Så i nogle perioder, så kan det jo give rigtig, rigtig god mening ja. at ansætte HK'er til, til kontorarbejde, fordi ja, det er simpelthen set det, der er deres uddannelse. Men i sparetider, når man skal af med folk, så, sidste, så er det HK'eren, der ryger ud først, fordi de simpelthen er nemmere at fyre end politifolk, når man ja. skal sparring. Og i de her udlysningsanalyser, der står der blandt andet, at det økonom økonomisk havde været det klogeste valg, og overdrager standtransporterne til sikkerhedsbranchen. Men man vælger så klimalforsorgen i stedet for, fordi de har de eksisterende computerprogrammer. Men er osv.? det også, fordi man ikke rigtig stoler på de der sikkerhedsfaktorer? Det at Man tror, bare jeg. tænker, at det er sådan nogle, der gerne vil have været politifolk, og ikke kunne blive det, og ja. så står de der i deres uniformer, pumpet op på steroider, og gerne leger weekendstrømmer. Det tror jeg i hvert fald. Altså, det tror jeg helt sikkert, er det er grundlagene for det. Er der grund til det, når du ja. kigger på sikkerhedsbranchen? Yes. Ja. Skeptisk i ja, forhold til professionalismen. det synes jeg. Og jeg synes, at man burde kigge mere på, hvordan vi legitimerer sikkerhedsbran sikkerhedsbranchen mere. Altså se på, hvad vil man så kræve for, at det kunne lade sig gøre. Altså, jeg har lidt en parallel til det her med politikkertetterne. Det er en seks måneders uddannelse, hvor vi vælger som samfund at sige, at seks måneder er nok til, at de må få pistol og peber og magtanvendelse og stå ved vores grænser og gøre alle de her ting. Jamen, okay, fint. Hvad så, hvis vi gav vagterne den præcis samme uddannelse? Vi synes, det var okay, der var en vagt der stod der i og det, synes jeg, er et interessant spørgsmål, også i forhold til de udmeldinger fra politiforbundet. Hvis nu vi giver vagterne den uddannelse, vi ønsker, som vi mener er tilstrækkelig for andre... Men det er nok til en politikadette... Præcis, så burde det også være nok til, ja. til en vagt, ikke? Ja. Men kunne de sikkert også omvendt lige så godt bare blive politikadetter? Jo, det kunne de sikkert godt. Jo, men det er et spørgsmål om, om optag altså hvor mange man optager, hvor mange der har plads til, hvor mange man... det, det ved jeg ikke. Jo, så altså, strukturelt kan man sige, kadetterne jo, skal jo videreuddannelse til politifolk inden for seks så hvis du melder dig som kadet, så er det med henblik på at blive betjent på et tidspunkt. Du nævner et sted, og nu vi har talt længe, så jeg selv lige straks for at vælge ja. til dig, Benjamin <laughs> øh, at Du nævner et sted, at, øh, at, at du er inde på det her med, med politiets kerneopgaver, og så det du kalder de politisk prioriterede kerneopgaver, som jo er, er noget, der skifter. Vi har talt om det vældig ofte, også her i Politiradio at øh, så opstår der en eller anden historie, så skriver en avis en artikleserie om et eller andet, hævnporno, øh, øh, digital kriminalitet, indbrudskriminalitet, et eller andet, og politiet kommer ikke, og det er for dårligt, så bliver politikerne opmærksomme, og så skal der altså sætte særlige ressourcer af til ja. det her kriminalitetsområde. Øh, og det beskæftiger du da jo også lidt med i dit special, fordi det handler om, hvordan bruger politiet kræfterne, ikke? Ja, lige præcis. Og så har, jeg, har du en formulering, som jeg hæftede mig ved så meget til at skrive den ned. Du skriver, at, at det, det kan resultere i større hensyntagen til den subjektive tryghedsfølelse frem for den reelle. Hvad, hvad er en subjektiv tryghedsfølelse? Jamen det er den, der ikke er faktuelt understøttet. Man kan sige, at en reel tryghedsfølelse det handler om, hvad der er målbart. Hvor høj er kriminaliteten i et, et område, for eksempel. Ikke? Så men du... men når, når tryghed er vel altid subjektivt? ikke når man går ind og definerer det som grundlag for, for politiets forretning, kan man sige. Altså, der da man gennemførte reformen i 2007, det var på baggrund af en rapport, der hedder Fremtidens politi", Og den tager særlig stilling til det her med den subjektive og den reelle tryghedsfølelse, at det er mere hensigtsmæssigt, at politiet bruger tid på, hvad der målbart giver tryghed, altså målbart nedbringer kriminaliteten, øh, frem for, hvad, hvad den enkelte borger føler af tryghed. Så... Avisskriverier, Facebook-opdateringer, politiske taler om, at vi ligesom bare føler, at det er utrygt. Ja. Det, det, det gør det i hvert fald sværere for politiet at holde fokus et eller andet sted. Jeg så og læste en rigtig spændende artikel af en øh, chefpolitiinspektør, der hedder Claus Silborg, som sagde, at politiet er blevet meget mere hændelsestyret, snarere end strategisk styret. Og det synes jeg var rigtig relevant i den her diskussion, at man i langt højere grad reagerer, efter at der kommer en hændelse, og så strukturere politiets ressourcer efter snarere en strategisk lægger en plan over for eksempel 10 år, som man også ser politiforbundet foreslået Og sige, hvad er det, vi gerne ja. vil gå efter? Men de planer laver de der? Og kommer der sådan nogle fra Rigspolitiet, en gang om året, om at hvad skal vi satse på, og nu skal vi nedbringe, og hvad er de største trusler, osv.? Ja, ja, men de er også sjovt nok på baggrund. Der står altid miljøkriminalitet på den liste, det synes jeg også er så interessant, det hører vi aldrig om. Men det er jo også fordi, øh, altså, de, de der strategier kan man jo godt have, lige indtil politikerne siger noget andet. Og især når man så lever i sådan en verden, hvor alting kommer på efterbevillinger, altså en tryghedspakke, eller en terrorpark eller en bandepark eller et eller andet, altså så er det jo klart, så får politiet nogle kroner, og så skal de bruge dem på lige præcis det, ikke? Ja. Hele det her med, med tryghed og også den præventive effekt, det, det bliver diskuteret også i forbindelse med den lige, nyligt lancerede tryghedspakke, at der kan være en præventiv effekt eller noget tryghedsskabende i flere kameraer for eksempel. Ja. Jeg tror, ministeren brugte en formulering i retning af, at når hans døtre færdes i København, så, så mente han, at de følte sig mere trygge, når der sad overvågningskameraer på metrostationerne. Altså, var det ikke sådan han sagde, agtigt? Der? Jo, jo. Justitie så ved skyde det rigtig meget ned det her med kameraernes præventive effekt. Ja, så det kan man jo diskutere og jeg jeg ved du har da også sagt at hvis man er lige skal lige til at komme op og slås med nogen eller overfald nogen så er man jo helt ligeglad med om der sidder et kamera, kameraj, jo det, det, det tænker man ikke lige over. Det er mere hvis, hvis man sidder dem og planlægger det så planlægger man det nok ikke lige ind på en tankstation eller et andet. Så planlægger man det nok et sted hvor, hvor der ikke er nogen der ser det, men er det sådan, at man lige kører et sted man ser den pågældende, man gerne vil have fat i eller et eller andet lige nu her. Jamen altså så, så så så tænker man sgu ikke over hvad der er i nærheden. De sikkerhedsvagter der må det være enten placeret ud for en virksomhed eller køre rundt i et område, eller sådan nogle indbrudssikringsværn, sådan noget halvprivat. Har, de, har man målt på, om de har en præventiv effekt? Eller har en effekt på noget, noget tryghedsskabende? Altså, man har jo nogle målinger på, øh, hvor meget indbrudskriminaliteten er faldet. Og det er jo svært at sige, om det er politiets arbejde, eller om det er arbejde. På Politiet siger jo også ind at det sagde justitsministeren også, at, at hvis, man, hvis vi fanger flere forbrydere og opklarer mere kriminalitet, så har de i sig selv en, en præventiv effekt, fordi så kan forbryderen se, at det skal lade være, fordi de ender mere kommer i fængsel. Ja. Det er måske så langt ved jeg ikke, om man tænker rigtigt, når man er, har hovedfuld fuld af ketaminer og coke og andre ting, og bare skal ud og tæve nogen. Men Nej, altså man tænker ikke over, den konsekvens, det kan have overhovedet. Det er det. Så, så følelsen af, at der står en stor bred mand uden for barn, eller eller ud foran et tøjforretningen et eller andet, giver det en både subjektiv og reel tryghedsfølelse? Altså hvis vi, hvis vi går ud for det her med den store mand, der står uden for butikken, så øh, i det her program, f.eks. Strøjevagten, der ser man flere butiksansatte, der siger, at det giver en tryghed for dem, at de ikke selv skal gribe ind, f.eks. Det vil også være mærkeligt at lave tv-programmet, og så lade de ansatte sige, at vi flindrer dem ja, lige. Ja, det er ja. Men, men det, der det er. Men altså, det er ikke målt andre steder. Ja, i hvert fald ikke så vidt jeg ved. Det kan jo sagtens være, at det målt andre steder den præventiv effekt af det. Alt i alt konkluderer du, at man med stor fordel ville kunne lave denne her type samarbejde. Kan du slet ikke se noget i det, som er problematisk, hvis man sådan lige får styr på lovgivningen og lige får uddannet vagterne ordentligt? Jo, helt sikkert. Det kommer også an på, hvor stor en grad man vælger at gøre det. Altså, jeg diskuterer jo forskellige grader af det, og man kan sige, som, som udgangspunkt noget af det første, man kan gøre, det er jo... At udvide samarbejdet med sikkerhedsbranchen for at bruge deres øjne og øre. Altså det kan jo umuligt skade nogen, at man vælger at have et mere formaliseret samarbejde med den samlede sikkerhedsbranche, hvor de har mulighed for både at få noget uddannelse for politiet i, hvordan de bedst muligt assisterer politiet, og de har mulighed for at melde ind på det, de ser og hører. Man kunne vel også forestille sig, at man hvis man, hvis man er sikkerhedsvagt og arbejde ligesom bare føler sig som sin egen lille strømmer, at, at man så får en anden indstilling til det, hvis man formelt arbejder sammen med politiet, at man så ligesom tager ved lære af og underlægger sig de regler, som politiet er uddannet til at arbejde efter. Ja, der har politiet jo så en tilsynsforpligtelse også over for, over for vagtvirksomhederne. Og det er jo så jo også noget det, der bliver, bliver diskuteret det her med, hvor meget og hvor gode er politiet egentlig til at føre tilsyn med vagtvirksomhederne. Altså igen for at bruge nu, sikkerhedsbranchen er jo ligesom talerøret for, for den samlede private sikkerhedsbranche i Danmark. Og de har flere gange ved at og efterspørge, politiet bare starter med at tjekke ID-kort på vagterne for at sikre, at de har den korrekte uddannelse til at udføre de job, de nu engang står der. Og det er problem, der er med ulovlige vagtvirksomheder og ulovlige vagter i Danmark. Så, så det siger at sikkerhedsbranchen selv er et problem? Ja, lige præcis. Og opfordrer politiet til at tjekke det mere? Lige præcis. De har selv en interesse, altså man kan sige, interesseorganisationen har en interesse i at ligesom gøre rent i deres egen branche, så at sige. For at legitimere sig selv til at yderligere at skabe grundlag for et udvide samarbejde. Men kan vi ikke grundlæggende godt lide tanken om øh, et, et politi, som er der for, som er privat og som er der for at tjene penge? Du refererer selv specielt til det amerikanske fængselsvæsen, for nu at gå helt ekstremt, ekstreme, som jo dybest set bare lobbyer for, at lade os få nogle hårdere straffe og nogle færre løb, sådan så at vi får flere ind i spillet, fordi vi kan tjene flere penge. Jo, jo, jeg nævner det også med den private danske sikkerhedsbranche, at, at man skal ikke overse deres økonomiske grundlag for at være ude og lobbye for at få lov til at arbejde mere sammen med politiet. Altså, de har jo en interesse i at tjene flere penge og gerne vil have flere penge. Men det kommer jo også an på, hvordan man vælger at bruge dem. Altså, man kan jo, når du enten udlistet til en opgave, eller når du vælger at inddrage øh, nogle private aktører, så kan du jo stille krav til, hvilken uddannelse skal de have? Hvilken opgave skal de udføre, hvordan skal vi føre tilsyn, og hvordan skal de jo også straffes, hvis de ikke lever op til deres forpligtelse. Det lyder som om du har fået en god idé, men jeg tror stadig, det bliver svært at overbevise politiforbundet. Hvad siger du, Dan Ja, Den del. Det bliver nok. <laughs> det er jo det forhold, du har været med i en år, så jeg ikke kan, kan, kan, også fordi, kan... Og de har jo også det, hele det her med, af mange af de ting, man gerne vil videregive til den private branche, det er jo også det, som kan. Mange tilfælde være som retretestillinger for ældre betjente, ikke? Så, hvor man har tidligere kunne sætte dem ud i lufthavnen og sidde og tjekke pass, eller sætte dem i en ATK-vogn. Øh, ja, man kan sige... At, altså, fordi betjente kan jo ja, for, for, job, for, ja. ikke? Øh, Og det er jo også dem, de, politiforbundet kæmper for. Når man er i politiet, Dan går, og nu skal du være hudløst ærlig, ja. <laughs> ser man så lidt ned på det der sikkerhedsvagter? Nej, det kan man ikke. Så nu kan lytterne ikke se hvordan du, du starter <laughs> største smil. på. Men, men, men tror vi på det nu jeg så bare de andre i studiet her. Tror vi på Daniel når han siger sådan her? Altså, altså med det smil han har på, der, der er det lidt svært at tro Ej, på. Jeg det. Siger, men så må altså, man jo være der på ham. Stol på det han siger? Selvfølgelig gør man ikke det. Altså øh, der er jo altså for eksempel mænd og sådan noget. Altså det er jo en vigtig samarbejdspartner når man hvad hedder det når man arbejder i et Men det er jo bare vigtigt det der med, at man øh, skiller opgaverne fra hinanden. Og øh, altså, der er jo, Rigtig mange dygtige dørmænd, og så er der nogen, der er til måske det er lidt for friske. Hvad tænker du? Jamen, jeg været altså i begge dele, og jeg er helt enig med dig i, at der er en, en, en lang række brødnekar, man godt kunne få sorteret ud i, før at, at, som siger, at man får en større tillid til sikkerhedsbranchen som helhed. Ikke? Og nu snakker vi om dørmændene. De kunne passe at blive underlagt vagt virksomhedsloven og få en, en lidt længere uddannelse til at starte med. Tak fordi du kom, og tak fordi du har skrevet specialet på Københavns Universitet, Jura. Og det vil sige, nu er du simpelthen... Nyudklækket kandidat fra Københavns ja. Universitet, Benjamin Berge-Olsen. Hvad skal du lave som jurist? Det må jeg se. Jeg skal ud og finde et job nu. Held og lykke med det, og tak fordi du kom. Tak fordi du måtte komme. Du lytter til Politiradio på Radio 27. I studiet Dan Bjergård, Rikke Foss. Jeg hedder Marie-Louise Toxvi. Vi skal øh, lidt senere tale om en. Øh, det, der ligner en afslutning på en sag, som vi tror har talt om næsten hele Politiradios levetid. Øh, den sidste udløber af, af sagen om Omar El Husseins øh, terrordrab i København. Men inden da, så kunne jeg godt lige tænke mig at tage en god gammel kending med. Bare lige bruge et par minutter på det i to. Det, øh, vi kalder en domskviz. Jeg skal bare høre jer i, hvordan jeres fornemmelse for, for retshåndhævelsen er. Øh, en gang i sommer, der blev en 19-årig mand overfaldet i Ishøj på en sti. Politiet efterlyst ret hurtigt. En 20-årig, som tidligere havde gjort den slags, som man mente var, var gerningsmanden, han havde stukket den 19-årige mand kniv flere gange, blandt andet i ballen. Og det ved trofaste lyttere af Politiradio videre, at vi har talt om flere gange, at sådan et knivstik, for eksempel i ballen, kan være livsfarligt, fordi der sidder nogle store du sidder nækker, Rikke. Er noget, du har været tæt på? Nej, men jeg kender nogle kammerer, jeg ja, der er nogle stykker, der har rigtig tæt på. Ja. Øh, denne her mand, det mente man altså ikke, det var ikke der var ikke tale om drat, han var ikke i livsfare. Men den 20-årige, som altså havde gjort lignende før, øh, han blev efterlyst, så blev han fanget, og nu har han fået en dom. Øh, det er ikke banderelateret, skal jeg sige med det samme. Øh, han overfaldet en jævnaldrende med en kniv, stukket ham flere gange. Hvad stram for det? Og han har gjort det før nok sige de er omkring to år. Ja, Det er også mit bud. Så ser vi et år og otte måneder. To år og tre måneder har det kostet. Og det leder mig til en anden voldsag. Nu skal I høre her. En 30-årig mand er dømt for flere voldsager på Amager. Han har blandt andet slået og sparket en parkeringsvagt, han har udøvet vold mod sin gravide kone og hendes veninde, og han blev også dømt for blandt andet herværk på en bil og for trusler. Hvad kostede det? Ja, jeg er det svært, men jeg ved ikke... Halvanden år, tror jeg? Så siger jeg, 2,5. 7 to halvt. Syv måneders fængsel. Det var øh, bil, billigt sluppet. Ja, det, ja, ja, det, billig det, det lyder sådan, ikke? Og der er det, jeg lidt tænker... Rikke, jeg hørte, du var jo på besøg i, øh, hos Danmarks Radio i P1-forleden, hvor der også blev lavet sådan lidt sådan quizspørgsmål til de forskellige deltagere i P1-debat, om hvilken straf, man synes var rimelig. Jeg tror, det var en voldtægtssag. Problemet er jo her... Jeg så den her på Twitter, hvor der var masser af kommentarer med det samme om, at det var for lidt, og hvorfor fik han ikke syv år osv. Problemet ved den her måde at gengive det er jo, at hvad er en voldsag? Man kan sige, at han har slået og sparket en parkeringsvagt, og det burde jo måske nok ligesom udløse en, et, et, noget, der godt kunne ligne grov, kvalificeret vold. Vold mod gravid kone og hendes veninde, hvad er det? Vold kan jo være at spytte nogen i hovedet, og det kan være at tæve dem til ligerkasmand, ikke? Jo. Vi, det, og det ved vi jo ikke, når sagerne bliver gennemgået på den her måde. Nå. I Alberts Lund uden for København er en 42-årig mand blevet dømt for at besidde en ulovlig kniv på et offentligt sted. Han er dømt for samme form for kriminalitet før. Hvad koster det at have en ulovlig kniv? Som udgangspunkt, jeg kan ikke huske, hvad jeg mener, det er omkring de der 7-30 dage. Jeg er ikke sikker, det kan der nok svare mere på. Jamen, øh, og er det en... den har jo været... Der har jo været skiftende med den der knivlov. Så var det syv dage, og så var det ikke syv dage alligevel. Og... Så er det kun nogen. Ja, ja. kom så. Ja, men han har først, så siger vi syv dage. 40 dages fængsel. Sådan. Jo. Det manglede bare. Den anden her, som er <laughs> øh, en 38-årig polsmand, der er vi også på Københavns Vestegn, som er dømt for to tilfælde af forsætlig brandstiftelse af det samme offentlige toilet. Altså han har to gange forsøgt at sætte ild på et offentligt toilet. Hvad har han fået, tror jeg? Jamen, jeg siger, enten, blev slået helt vildt hårdt, eller så er det bedre, at han blev slået sådan helt stille og roligt. Det er 60 dage. Han har fået 3 måneder og blevet udvist. 6 måneders fængsel og udvisning af Danmark i 6 år. Ja, det er ja. Skal I have en enkelt mere. Kom ind. Øhm, en 65-årig mand hjalp noget familie med at skifte et tag på et hus i Haderslev. Øh... Han har fået en dom for overtrædelse af arbejdsmiljøloven, fordi det her tagskiftearbejde han altså hjalp familien familie med, blev udført i 8 meters højde, helt uden nogen form for sikring mod risikoen for nedstyrtning. Det er strafbart. Hvad tror jeg han har fået? Til mødrejdspunkt vil jeg faktisk bare tro, at han har fået en bøde, men det er 60 dage. Åh, du er en hård mand. Det er, ved, det er, der er tale om en bøde. Ja, det er ja, bare ja. en bøde. Jamen, jeg, håber slet okay. ikke, altså, jeg håber, han har fået tak for hjælpen. Det håber jeg også fra familien, og måske <laughs> ja. de så spytter i til at betale bøden på Sådan, 2500 kroner, ja. koster det. Og jo, så en enkelt, jeg, jeg øh, gerne lige vil, vil vende med dig, ser, Rikke, her. En, øh, det er retten i Næstved, som har afsagt om i en sag, mod øh, der, der er flere dømte her. Men, men øh, det centrale forhold, en mand og en kvinde bliver hver især dømt for besiddelse af en pistol på kvindens bopæl læser op af, af den presmedicin, der kom fra politiet her. Øhm, sagen, der er fire de her de har haft en eller anden tilknytning til en, en øh, bandegruppering. Det er så, hvad det er. Så har man en sag om brændstiftelse, og, og det fører til en, øh, en rensægningskendelse. Så kommer politiet til adressen, øh, og der møder man så en 25-årig mand og en 28-årig kvinde, stedet, og så finder man en 9 mm pistol i en affaldspose i en køkkenskuffe. Den er isat magasin med fire skarpe patroner. Og øh, der er en tredje person på adressen, men det er så altså manden og kvinden, som bliver dømt for, for det her, for denne her øh, pistol. Det, det lyder jo netop som sådan en, vi har talt om det mange gange, hvis man ikke lige har lyst til at blive taget med sit våben, så lægger man det hjemme hos kærsten eller hos nogle andre. Øh, så men de bliver altså begge to dømt for det her. Men der er noget forskel i straf. Der er vist ingen tvivl om, at det er manden... Altså, og jeg ved heller ikke, om de er kærester, men det er mandens pistol, og den er så øh, hos hende. Øh, hvad tror jeg, straffen er til ham? At de ikke har ikke fået den samme straf, det to. Halvandet år. Jeg kan forestille mig, at han har fået omkring to år. Hun har nok fået et halvt år. Han får to år og tre måneder. Øh, det gør hun også. Men... Hendes personlige forhold, dels der hun har en, en mindre rolle i det, og så hendes personlige forhold gør, at hun skal afsonde de tre måneder, og så de to år, det er så betinget med vilkår. Og det fremgår så ikke, om det er vilkår f.eks. om samfundstjeneste, eller bare om at være under tilsyn i to år. Men øh, ulovligt er det altså. Og så skal vi næste gang lave en domskvist for dig, Marie-Louise. Ja, det kunne være rigtig sjovt. Det skal vi prøve. I får lige en til, for vi har slet ikke været i Norgeland, så den får I lige her. Der er en 28-årig mand, som er blevet dømt for et, et forsøg på overfaldsvoldtægt. Altså voldtægt den en kategori, hvor man overfalder nogen på gaden og forsøger at voldtage Det er ikke lykkedes for ham, men han har begået forsøget, og så er der nogle tilfælde af blufærdighedskrænkelser. Det kan være alt fra blot så til den der. Øhm, han er, er ikke dansk statsborger. han er udvist for bestandigt, står der, men han skal også lige afsone straf. Altså et forsøg på overfaldsvoldtægt til en 28-årig mand. Hvad koster det? To og et halvt år. Tre år. I godt med i tog, to, år og, og ni måneders fængsel. Øhm, Og så skal vi lige tilbage til det, jeg nævnte tidligere her, inden vi slutter. Fordi bliver man anholdt sigtet varetægtsfængslet, og sidder frem til sagen, og derefter frifundet var retten, ja, så skulle man umiddelbart have en erstatning for uberettiget varetægtsfængsling. Tre mænd, som sad i over 500 dage i øh, under anklag for at have hjulpet Omar Al-Hussein, dengang han begik Øh, drabet ved Synagogen, altså det ene af de to drab, som han begik, og som byretten fandt, var terrorisme. Øhm, de har jo altså selvfølgelig bedt om erstatning, de her tre frifundene, og de fik svar fra Københavns byret øh, i den forgangne uge, Danbjergård. Ja, og faktisk var der jo fire, der var var til, eksempel, Det er kun ja. de tre af dem, der har valgt at søge øh, erstatning. Og det, altså, det korte svar er, at de har ikke fået en krone. Øh, og det har de ikke, fordi Altså, retten siger, at øh, de selv har været udenom det. Altså, de har... De har selv gjort... været udenom det? Ja, altså, at øh, de har gjort så mange ting, som der har øh, pådraget dem mistanke for at kunne være en del af det her. Altså, det, man behøver ikke opbrudt hele sagen, men det er jo blandt andet som, at de to af dem bliver også dømt for at hjælpe med at bortskaffe det her våben, den automatrifle, han har brugt. De, ja, er det, af, det er våben, der er brugt ved Grudtønden? Der er en af dem, der køber en, en taske som han, i en Føtex, som øh, Omar Hussein så har med under det her øh, terrorangreb øh, inden en synagogen, og de bortskaffer en, en, en trøje, og de, øh, de sidder nede på en, en internetcafé. Det, det, det vi Hvor... ved fra er, at de er sammen med ham i, i flere omgange i løbet af dagen, altså den tid, der går mellem drabet ved Grudtønden Østerbro i København, og så øh, drabbet ved synagogen. Ja, de blandt spise, Og, efter og efterfølgende kommer de tilbage ja. og er sammen. Øh, ja. Og man kan sige, det, hvis vi lige skal gøre regnestykket kort op, så, så øh, ligner det altså noget i retning af, at øh, frihedsberøvelse i et døgn, der har man sagt 6.300 kroner, og så er der for den ene her 558 døgn af 800 kroner. Øh, og så er der en forhøjelse på 200%, fordi det er en sigtelse for terrorisme. Der øh, Øh, sådan en... Ja, for der jamen, er forskel på, om man er varetægtsfængslet ja. på en, hvad ved jeg, bedragerisikkelse, eller om det er for, typisk for drab, at det siger man dobbelt op, at At er du, du uretmæssigt fængslet sigtet for drab og her terror, så skal du have en større erstatning, end hvis du var varetægtsfængslet for noget, der ikke var lige så alvorligt. Ja, og, okay? det, og det de siger, de her, det er, at de har fået psykiske mener har været øh, tiltalt i den her sag. De, den ene beskriver, hvordan han er blevet mere hisse, og der en af dem, der siger, at han ikke kunne få arbejde sidenhen, fordi han, han bliver altid... Hans navn, det er forbundet med den her sag nu, og, og det er altså derfor, at de mener, at de skulle have den her erstatning. Men altså det, der, hvor retten siger, at de er altså selvskyldige at de er blevet sigtet for, for den her medvirken, og som, som gruppe har de simpelthen øh, besluttet at hjælpe Omar Helosein med, med, med det her tagerangreb. Ikke i en... en en, ud, en udbredelse, så man kan sige, at øh, de kan dømmes for det. Nej, for det var jo sådan set, det er helt rart, det ret, han, han handlede om. om men, øh, men altså heller ikke nok til, at de kan få en, en erstatning. Det, og det skal så sige, at vi, vi ved ikke, om den er blevet blevet anket. Men du siger, at det er de tre af de fire, der har søgt erstatning. Den fire har ikke søgt erstatning. Ved er du hvorfor? En aner det ikke. Det øh, er for det, det Nej, fremgår ikke jeg af, af sige, at forklare. Jeg ved, at, at en af dem blev, blev antaget af politiet umiddelbart efter, altså et, lige dage lige efter, at Omar Luzan havde begået drabene, og selv var blevet øh, skudt og, og var død. Øhm, vi har så stoppet af politiet, som spørger, hvem han er, og så, så opgiver han sin brors navn og CPR-nummer, tror jeg. Og så er det sådan, så er det ikke dig, vi leder efter. Og så får han lov smutte, og så får de fat i ham senere. Det blev også brugt under retssagen, at du, du ved jo godt, hvorfor politiet leder efter, altså som, som ligesom det skulle inkriminere ham, at det er, at han prøver at smyse sig udenom. Og der sagde han, at det var fordi, han ikke gik i at blive anholdt den dag, så det gjorde han tit. Det kan du godt ikke Åh, det kan jeg godt lide, at man er ikke gik at blive anholdt den dag. Ja. Men, men det vil sige, at, at man siger, at det kan godt være, at retten ikke dømte jer for at medvirke til terrorisme, men fordi I var sammen med manden den dag på en måde, som retten ikke mener er strafbar, så synes vi ikke, at I er berettiget til at få erstatning for varetægtsfængslet. Ja, og så lægger de også blandt andet vægt på, at der er en af dem, der ændrer forklaring flere gange, altså blandt andet med den her taske, han har købt ned i Fødex, hvor han først siger, det er til en kæreste, og han kan ikke rigtig lige forklare, hvem hun er, og så siger han det er til en arbejdsløs somalier, der skal sælge has for ham osv. Så, videre, så, videre. Så, så der er mange ting, hvor de retten siger, at de har udvist en mistænkelig adfærd. To af dem bliver overhørt, snakket noget om et, et maskingevær osv. Så, videre, så, videre. Så, så, så retten er altså ment, at der har været... At der har været god grund der, der har, til at fængsle dem. Ja. Og at det, at det ikke var en dag for længe, at de sad de her godt 500 dage frem til... Åbenbart, jeg er en af dem der 590, tror er, jeg. Er. er sagen afsluttet nu, eller har de, kan, kan de anke dem ja, altså det, til at... Det, det? det kan man godt, men jeg ved ikke, om de har gjort det, og jeg har ikke kunnet finde ud af det. Skal vi ikke prøve at finde ud af det til næste uge? Gør vi. Det er godt. Det var nemlig Politiradio for i dag med Ricky Foss, Dan Bjergård, jeg hedder Marie-Louise Toxvi og Politiradio er tilbage igen om en uge. Du lytter til Radio 24